Ja vi läser mejl och sms och svarar i telefonerna som brinner i Umeå. Här är Ring P1 onsdag. Jag heter Pia Frögren. Först kommer vi att fortsätta kring ämnet nyheter och idag kommer vi faktiskt att höra att negativa nyheter behövs. Sen kommer Ring P1 att handla om det som du vill. Så ring oss 099 510 10. Mira Svensson i Halmstad. God förmiddag. God morgon, god morgon, eller god, god förmiddag. <laughs> jag försökte bara verka lite morgonpig. <laughs> ja, men jag har faktiskt varit länge uppe, ja. men då, okay. <laughs> vad, vad vill du prata om idag? Ja, jag vill, jag har lite reflektioner omkring det här nyheterna. Igår, nämligen, ringde en man som hade synpunkter om nyheter som ni levererar till, levererar till oss, lyssnare. Ja, precis. Det började i fredags i ringpet En kvinna ja. som ringde från botten och sa att det är alldeles för mycket negativa nyheter. Och, precis, och, och... och eh, han att ni är dåliga på att medela oss goda, så kallade och bra nyheter- och att det är alldeles som sagt för mycket dåliga. Och ja, då, då funderade jag lite på det. Vad är egentligen nyhet? Ja, vad, tänk, vad, vad tänker du kring det här med dåliga och negativa positiva nyheter så att säga? Jag, jag faktiskt tycker inte att ni är dåliga på det. Och jag tycker att de bra nyheter som finns, ni levererar dem också- men de finns så många som vi kan upptäcka själv och de är inte dolda, förstår du? Vad, vad tänker du jag. på då? Ja, de kan vi ju se själv. De är inte dolda. Det är ingen som har av intresse att dölja goda nyheter. De dåliga nyheter, de däremot kan döljas. Till exempel av vissa regim. Makthavare. Har du erfarenhet av att leva i ett samhälle där negativa nyheter ja, döljs. Det är just det som får mig att reflektera över sådana saker. För jag växte upp i ett land där man där det var en partisystem och där det var vissa nyheter inte alls. Och bra att leverera. De nyheterna friserades och censurerades och var inte sanningshedliga och det vill jag inte ha nu. så. Var var det någonstans Mira? Det var i Forna, Jugoslavien. Hur var det då? Var det så... alltså, hur var det då när, när man när, när ni kände att, negativa, att, att nyheterna var friserade ja. så att säga. Kan du ge något exempel eller hur det var? Ja, det, det är så här att jag har en far som läste väldigt mycket alla dagstigningar och ville gärna veta. Och varje kväll för att få någon objektiv eh, bedömning eller överhuvudtaget eh, få veta vad som hände i världen. Det är i början av min barndom på 50-talet då lyssnade vi på kvällen, vi och vi, min pappa framför allt, men man var ju med om det. Då lyssnade vi på någonting, The Voice of America, det var ett program som eh, man fick lyssna tyst <laughs> man ville inte, gran... var... vill inte att grannarna skulle höra att man lyssnade eller det? Ja, kanske så. jag förstod inte då mycket detta Nej. förrän sen när jag äh, växte upp och äh, blev mer medveten om sådana saker när jag också äh, fick äh, komma utomlands till Tyskland och när jag träffade min man och flyttade till Sverige och det är snart 40 år sedan. Vad var det du förstod då så att säga när du kom till Tyskland och att, Sverige? Att medier att, att är så otroligt censurerade och vinklade i sådana eh, system. Och att de inte är det här faktiskt. Nej. Precis, För, hoppas man. Eh, sen, jag, jag ska, ett ja. ögonblick, jag ska berätta lite. Det, eh, det har, många har skrivit på pets forum kring det här med negativa nyheter. Eh, signaturen ja. verklighetsmänniskan skriver, jag ser inte negativa nyheter som något negativt utan en början på att nu får vi ta tag i problemen och lösa Precis. dem. Precis, för då får vi veta vad är det som händer. Vi, vi kan engagera oss, vi kan hjälpa oss. och Det gäller klimat och äh, mänskliga rättigheter, fred på jorden. Ja, det finns massor. Skulle vi inte veta något om det? Skulle vi inte kunna hjälpa varandra. Vi skulle inte kunna göra någonting vill man inte det vill man inte veta så, så allt detta då kan man bara stänga av tv och radio och köpa tidningar med matlagning och, och historia, och dokusåpor och leva i sin lilla idyllbubbla Det var en eh, ord och inga visar. Tack så mycket Tack för. du ha. Mira Svensson i Halmstad i Ring P1. Nu ringer Lennart Johansson från Nortelje. God, god dag God dag, god Vad tänker du på? Ja, jag tänkte prata om polisens verksamhet. Mm, vad, vad med den? Ja, jag tycker att, eh, att det är ganska svagt där här sista när man skjuter ihjäl en människa och man är tre poliser. Du tänker på den här mannen som blev hjälpen utanför Trelleborg i här ja, veckan. Ja, just det. Det ska bli intressant att höra vad, det, vad blir uppföljningen på det där egentligen. Ja, så att det är bara är avrättning helt upp och ner. Det som hände var att en 57-årig man som betecknas som psykiskt instabil, ja. han skulle, hade själv ringt till polisen om jag förstår saken ja. rätt och tre poliser, kanske det var som du säger, kom dit. Mannen hotade poliserna med en kniv. Ja. Han kom rusande med kniven i handen och när pik piketpolisen gick in i hans stuga. Också, och de kände sig väl hotade då, sköt som du säger, tre skott. Ja, han sköt i bröstet också. Så, men vad säger du? Han dog alltså. Han dog, ja, precis. Ja. Ja, det tycker jag är svagt gjort. På vilket sätt det då man, menar du? Ja, då ska man ha lite mer utbildning i att vara polis. För att man går väl inte in till en man som skjuter med kniv, det behöver man inte göra. Men kan man ta ut med tårgas om man vill det. Sen är det ju på det här viset att poliserna har ju bara sina puffer mm. som sitter där. Och då när det händer någonting, då är det ju naturligtvis väldigt lätt att ta till den. Men det är inte meningen alls. Men tror du inte att de tränar ganska mycket på att eh, hitta andra sätt att jobba? Nej. Och samtidigt kan de ju inte riskera livet, Nej. så att säga, i tjänsten. Ja, de är polis i alla fall. Jo, precis. De, men, men... Jag menar, de är ju inte... <laughs> det är inte som vi... För det viset, utan de är alltid beredda. Men jag tycker det här är ett utmärkt exempel på hur dåligt utbildade de är. U U I, I samband med det skulle jag vilja fråga då också om någon kan svara på det här- om polisen numera mer utbildade i psykologi. För att det var också tal om här att man tänkte skicka en det för psykolog då, till det här. Och då tyckte stationsbefället att sitta på distans och bestämmer att det behöver inte ha- och då jag så här, jag är lite kärvig då för jag tycker att de tar sig friheter undan för undan. Men de borde ha mer psykologer. Ja, absolut. Ja, det... och, och arbeta mer psykologiskt själva också menar du? Ja, det är väl naturligtvis väldigt bra om vi alla är lite psykologer, eller hur? Ja, eller hur? <laughs> Verkligen. Ja, <laughs> ja. ja. Det kan vi ju Men tror du poliser är, är sämre psykologer än vad du och jag är så att säga i vardagen i arbetet? Tre poliser med skarpladdade pistoler kan inte fixa till en man och säga att han kommer rusande med en kniv. De var beredda på att han hade hotat dem och då ska de kunna göra en liten plan. Nu ska vi ta den här killen på bästa och lugnaste sätt och, in, och undvika att döda honom. Varför sköt de inte benen för? Jag har haft den frågan förut här. Jag fattar ingenting. Det där är ren avflyvning. Mm, de måste ju känna sig väldigt hotade antar jag. Men, men jag förstår du menar att de ska vara mera, ta det lugnare jag tror vi säger så Lennart för den här ja, gången är det bra? Vi ja vi gör ta... det Tack så länge Tack. Lennart Johansson i Norrtälje. du kan också ringa till Ring P1, nu svarar vi live i telefonerna på 099 510 10 och annars är det telefonsvarare Nu har allianspartierna kommit med ett nytt förslag att de ska höja dieselskatten med 40 öre vilket betyder att Bönder, skogsbönder och jordbruksbönder och trädgårdsnäring får mycket ökade kostnader. Men sanningen som jag ser det, det är att de ska ta tillbaka de här pengarna som de har betalat ut i miljöbilsrabatt. Det ska man ta igen nu på höjd dieselskatt. Det är det gamla vanliga. Det man förlorar på gungorna, det tar man igen på karusellerna eller om det heter tvärtom. Och jag som säger det heter... Kent Larsson, jag bor i Sala. Om dieselskatt och karuseller och gungor där. Vi får ju mejl mail också. Mailadressen hit är ringp1-sr.se och så här skriver Agne Paxius i Malmö. Angående diskussionen om vilka som ska betala för bröllopet mellan Victoria och Daniel så har jag ett enkelt förslag. De som vill betala för hejet kan skicka pengar till kungen eller till den som tar hand om det. Och de som inte vill kan avstå. Och alla får det precis som de, som de vill ha det. Skattepengar behövs för viktigare ändamål skriver Agne Paxius. Och signaturen Vic fan smsar till Ring p 1 Öppna ett 90-konto för Victoria. Vill du också SMS:as så skriver du P1 mellanslag och sen skriver du ditt medlande och skickar det till 72250. Nu Herman Lindberg läkare i Stockholm och dagens. Hallå Herman? Ja. Hej. hej. Vad tänker du på idag? <laughs> ja. Vad alltså som man har tänkt mycket på är väl det här, den här händelsen på Karolinska sjukhus. Med den lilla flickan som dog i, i somras och läkaren ja. som blev hämtad av polis och häktad häromveckan och Där nu släppt. en hel del som verkar röra oklart. Vi har ju fått reda på lite vart efter Vad tänker du? Alltså, för det, ja precis, det har ju kommit fram saker som Så vad är det som är liksom mest hett idag tycker du? Ja, jag tycker nog att åklagaren får fram lite fel häftigt. Hur då? Ja, jag tycker det vore rimligare. Och, och, och, hon får in alltså ifrån en rättsmedicinsk operation uppgifter som gör att hon, hon tycker hon måste agera. Varför inte? Tala med socialstyrelsen om frågan varför inte tala med chefen för sjukhuset. Mm. För så brukar väl inte polis och åklagare jobba att, liksom, att de pratar med din ju... chef om du, innan de far och hämtar dig så att Ja säga. det kan man säga och det är klart läkare ska behandlas som andra människor i rättslig synpunkt Men man måste också göra klart för sig vad det varit frågan om Här är det ett, ett gravt för tidigt fött barn vars hjärna är så skadad att praktiskt tagit ingen, eh, ingen mer mänsklig funktion kommer att kunna utvecklas hos det barnet. Man bestämmer då, det gör ju inte en doktor, att här ska man avbryta respiratorbehandling och låta barnet dö. Och där har man en rutin där man brukar ge tydligen vissa narkotiska preparat för att, som man säger i varje fall, barnet inte ska visa eller behöva känna någon ångest. För och, liknande. Mm. och frågan är väl här om man har gett så stor dos medicin så att barnet dog av det så att säga ja, inte av det själva avbrytandet av respiratorn ja. vet du eh, Herman vi har med oss Jon Jonsson också på telefon som är polis eh, vad, vad tänker du kring det här hur åklagaren och polisen arbetade och apropå det som läkare Herman Lindberg säger och jag tycker att just det han säger tyder på att han inte har någon som helst respekt för en annan myndighets roll. Nu är det faktiskt på det sättet att om åklagaren skulle ha vänt sig till Socialstyrelsen oss, så hade ju naturligtvis allt detta blivit känt. Och en utredning ska ju bedrivas på det sättet att inte inte ges offentlighet vad som har framkommit exempelvis i obduktion eller vad som finns i journalerna. Och det skrämmer mig lite faktiskt att läkarna... Och då kan jag gärna räkna upp de här som jag tycker är aktuella i fallet. Och det är först och främst då generalstyrelsens chef. Vänta nu, generalstyrelsen. generaldirektören i socialstyrelsen? Ja, ja, ja. ja. Mm. Men vänta lite. Vad var det som skrämmer dig? Han inte med att ja, alltså de är så tvärsäkra i sina uttalande och... och i sin attack mot åklagaren. Att de är det så här. säkra på att läkaren har gjort rätt och åklagaren i, i princip som de ja, sa de nyss ju, i p De har ju inte en aning om vad som har förekommit i sak. De bara gissa och sen pratar de. Och det är då alltså Lars-Erik Holm, ja, Eva inte... Nilsson Bågenholm, barnläkaren ja, mm. Hugo Lagenkrantz. De är inte med i Det radioprogram... är de som har uttalat sig offentligt. Ja, de läkaren precis. Stefan Enqvist, Josefina P. som du hade på på radionivå igår. Mm. Och de pratar ju nattmässarna ihop. För, för att de ger sig på åklagare och polis menar du? Ja, därför att de inte vet vad som har förekommit i sak. Vet åklagaren det så själv, självklart då? Bättre än åklagaren en läkare? har ett obduktionsprotokoll. Har fått ett, ett, ett, ett sammanfattande utlåtande ifrån obducenten. Har tillgång till alla journaler. Den läkaren som pratar nu, han vet ju inte ett dugg om vad som står i journalen. och precis just det här fallet menar och sen du? Och tycker mm. jag att man, man tänker för lite på det här offret. V vad tänker du, eh, Herman Lindberg, när du här eh, polis Jan Jonsson nu? Jo, jag har all förståelse för hans synpunkter och faktum är att alla visste ju tydligen alldeles för lite i början. Ja, därför kanske man inte kan gå så hårt åt generaldirektör Holm och... och och, och övriga personer. De. Men om man inte vet, ska man snacka då så att säga, om man är ja, generaldirektör? De har ju uttalat sig om den rutin som föreligger på sjukhuset och förutsattas den. Och det, i den rutinen ingick ju, eh, ingick ju behandling med eh, narkotiska och bedövande medel som inledning till, till det slutliga avbrytandet av Mm, men vad, ja, precis, vad säger du om det, Jon, du som är polis att det faktiskt att man måste få prata om hur man brukar arbeta ja, med de här sakerna? Jo, då och eh, vad jag bara känner det, är den här eh, bristande respekten för respektive roller hos myndigheterna. Den här läkaren han säger nu tyvärr säkert att det är alltså de vid socialstyrelsen exempelvis som ska bestämma hur det här ska gå till. Och de får naturligtvis parallellt sköta en utredning, företag en utredning, medan då åklagaren för eller förs in för undersökning eller menar han här nu när jag pratar med att man ska ändra rättsordningen i Sverige? Det är frågan. Ja, menar du det, Herman Lindberg läkare i Stockholm undrar John Jonsson polis i Stockholm att att att myndigheter polis åklagare inte ska kunna jobba helt självständigt utan måste fråga socialstyrelsen först? Nej, det är helt riktigt. Men vad man måste förutsätta, eller vad man bör tänka på i alla sådana här sammanhang, det är ju vad är det som verkligen har hänt? Ja. Man säger att det har hänt ett drop, men vad är det man har drävt. Detta är ju en spillra som alla har bestämt sig för, alla ansvariga personer kring den, att den inte var behandlings. Det lämplig längre än den skulle du. alltså. Tack så mycket för detta samtal mina herrar. Vi ska fortsätta på detta tema nu med Katarina Bergenvall, barnsjuksköterska i Uppsala. Hallå där. Ja hej hejsan. Hej. Katarina heter jag. Ja? ja. Jag har jobbat som barnsjuksköterska och barnmorska jag utbildat som. Och jag har stor erfarenhet av barn som har varit svårt skadade och som också dött. Och vad tänker du kring allt som händer och, nu? Jo. Och framförallt hur snacket går kanske? Jo, för vad som har snabbt. hänt vet vi inte ja. så mycket om. Kanske. Jo, jag har hört nu på eh, doktor Herman Lindberg och polisen. Och jag måste bara säga att det som Herman säger, det är inget som förvånar mig. Och det är tragiskt. Vad menar du? Jo, för att... Nu ska jag spetsa till lite. Men när läkarna tror att de är gudar så, och de missar etiken och de missar framförallt föräldrarna måste få tid på sig och få känna sig delaktiga i det som händer jag tycker det här är ett övergrepp lite mot föräldrarna för det känns, men jag vet ju inte hur de har gjort nu mm. men, men så som det känns det en eller det har fått reda på det är att föräldrarna har överhuvudtaget inte fattat att barnet ska dö när de lämnar dem på röntgen det är ju bara det är ju tragediskt alltså. för att jag tycker att det som är viktigt när ett barn- är på väg att dö- det är att mamma och pappa får hålla om det. Att de får gråta ihop. Att mormor inte får komma och säga ge att, att någon granne får komma och säga ge Alltså förstår det hela den här biten som är så fruktansvärt viktig- för att sorgarbetet ska kunna gå bra sen. Jo, och att... det vet vi ju inte- om det har, Nej, det hur man har skött det här- eller inte passar i Men det som är att, mm. att, att, att man gör det här- eh, att man gör det här också- det som jag kan läsa ut av det, det är att föräldrarna inte har varit delaktiga mm, mm. och att de absolut inte har varit varför tror du stödiga. det? jo för att då tror jag det, det tror jag för att annars hade inte det här läx Maria kommit upp utan då hade de skälen hade känts bra för dem. Men nu har skälen varit oroliga. Jo, fast det vill inte föräldrarna, så vet jag förstått så har man åklagaren tagit itu med det här efter att den lilla flickan blev obducerad på grund ja. av något som hände tidigare, alltså en stund innan hon dog och då vid obduktionen så upptäckte man att hon hade höga halter av de här mm. morfin och vad det nu är. Och det hör liksom ihop på sätt och vis. För att det är det som jag tycker också är sorgligt. Det är det att man tar det för givet helt enkelt. Att man, man kan att läkarna tar det för givet. Man, man kan göra på det här viset. Nä, nämligen att ge så höga doser morfi ja. menar du? Mm. och jag tror inte att det kanske bara gäller bland barn. Det kan gälla vid svårt sjuka, sjuka mm. människor också. Och det, det är så tufft att säga det i radio. Men, men jag, den erfarenheten jag har själv, och den är ganska stor. Där, där är det liksom att... Att det är läkarna som bestämmer det och jag tycker att det skulle behövas mycket riktlinjer som säger vad som ska gälla. Mm. Och det Vi har fått det. ett sms precis kring det här från signaturen Molinari som kom precis nu för... Mm två minuter sedan, en mm. minut sen. Aktiv dödshjälp är brottsligt men är det normal rutin i läkarsverige? Frågetecken. Ja, uppenbarligen hoppas jag dör i min säng och inte av doktorns eutonasia. Det kanske du vet vad det är, mm. jo, Molinari. Men... Alltså, jag, jag tror faktiskt att, att det, det, det, man kan ha den oron Så det är inget som förvånar mig heller. Men jag får många mot mig att det, så här, det så här är det inte. Men jag kan säga så här, om jag går till mina kollegor på, på sjukhus och säger du, om det här skulle gälla ditt barn eller ditt grannens barn hade du accepterat att man gjorde så då eller hade du tänkt efter haft några perspektiv till som du tyckte var viktiga att mamma och pappa fick sitta med eller att mormor fick komma eller något sånt där att föräldrarna var delaktiga det är det som är det viktigaste i situationen mm. Bra tack så mycket mm. Mm, tack. Katarina Bergenvall Barnsjuksköterska Uppsala ringde till Ring Pet i ring P1 går debatten svågor höga. Det gäller de omoraliska löneförvåner och bonusar som en liten klick. Mestadels män över övre medelåldern och som sitter i de stora bolagens styrelser bevilja varandra. Förmåner som vi vanliga dödliga inte ens kan drömma om. De här herrarna anser otroligt nog. Att de kan vara värda 20, 30, 40, ja bland över 50 gånger mer än vad den vanliga arbetaren har i lön. Snacka om hybris. Vårt lands statsminister som rimligtvis borde leda löneligan framstår som en lapp i jämförelse. Otroligt. Nu finns det ett sätt att lätt som en plätt även får den här lilla gruppen med orimliga löneförmåner välkomna tillbaka in i folkhemmets gemenskap. Återinför den progressiva skatteskalan. Den som betalar 9 miljoner i skatt på en inkomst på 10 miljoner kommer att bli en hjälte istället för att betraktas som en omoralisk girig buk. Det kanske vore värt priset. Svenberg, Mattmar, Jämtland. Han hade ring till 099 510 10. Där är det telefonsvarare dygnet runt, veckan runt, precis utom när vi sänder den här timmen mellan 9 och 10 på vardagar. Vi får sms och mejl också. Och apropå det här med löner så skriver Jan Pilström i <kör> Ursäkta, Riksdag och regeringsledamöter bör sänka sina löner lönerarvoden med 10% i lojalitet med det svenska folket. Anders Borg, det är dags att göra något trovärdigt. Ni kommer att klara er med lite mindre pengar. Det får vi göra. Och Mats Åström skriver... Hej, vill bara tala om så roligt och trevligt att SE-bankens styrelse fick löne på ökt. Det är de värda. Och med risk för att ni, ni och vi alla ska hamna i julstämning nu så har jag ändå svårt att motstå Clas Tulin's dikt på bästa julrim. Här, eh, Clas Tulin från Jungsbro. Stig Malm är en gammal Ellobas bas som tyckte spekulation var knas och att en spekulant var en fjant. Giss om han fick rätt, så genant. Börsklipparen döpt till finansvalp blev själv klippt, förlåt, blev självklippt. Borta är hans skalp, skriver Claes Thulin i Ljungsbro. Nu, Holger Norberg i Umeå. Ja, jag är här. Ja, jag är med. Tjena, Mors. Tjena, Mars. Vad vill du prata om? Ja, det är ju Volvo, Saab och skania. här. Jag, det gick en tanke i mitt huvud i, igår. Jag gick här ensam hemma. Att varför kunde vi inte samla en och i samband med någon slags gala så att det fanns en fond att, att hjälpa dem som verkligen kom illa ut. Det skulle inte vara någon allmän utdelning men till exempel småföretagare underleverantörer, eller arbetare som är med sjukdom eller annat har kommit på obestånd. Det skulle finnas någonting som, som de kunde vända sig till så att vi kunde klara oss. Alla kanske inte gick att rädda men vi kunde hjälpa rätt många i alla fall. Men, men nu ska vi se, vem ska, samla, vem ska skänka och vem ska samla in? Vi vanliga medborgare och finns det alltid arrangörer eller musikaler och sånt där det kan allt alltid finnas någon vänliga skälar jag duger inte till det, jag är 86 år snart, men eh, jag tror det skulle finnas skälar jag tycker IF Metall med deras ledning gjorde bra som gjorde upp med Saab här, och det tycker jag man skulle kunna stötta dem med att det kom in några slantar som de kunde få hjälp av för de som verkligen Mm. Men, du är den andra som föreslår typ ett 90-konto idag. Den det före handlar om att ja, ett 90-konto till Victorias bröllop. Det blir väldigt mycket att skänka pengar till nu. Ja, ja, ja, ja men vi ger ut pengar till. Tänk på folk ger mycket pengar till tobak. En liten dosa kostar för något 40 kronor. Och, och sprit kostar, det är mycket vi skulle kunna avvara. Det, det, det, det, vi är ju ändå privilegierade, för livlivigilerare i jämförelse med de här. Stackars länderna i Afrika allt Eller nästan död med laglig gäst jo. och fattigdom. Men alltså, jag vet inte om det här är genomförbart. Den tanken får ut i mitt huvud att inte Saab på Scania och Volvo detta. Utan det är deras arbetare och underleverantörer som har slitit hårt och nu inte kan komma ur krypan. Tack så mycket för den idén Holger Norberg i Umeå och Bertil föreslår massor av miljoner eller föreslår han tänker tycker så här massor av miljoner till polisinsatser mot huliganer är helt bortkastade miljoner till kungligt bröllop däremot ger mångdubbelt igen Mejlar bertil till ringp 1 sr.se Sven Hugo Mattsson i Lund God dagens. Hej Hej Hej. Hur är läget? Jo, det är bra. Har ni någon snö fortfarande då? Nej, nej. Oh, uh, nah, uh, ja, vi hade väl för en vecka sedan. Ja, du låter fast... som ni inte har snö på flera år. Oh, oh, men Det har du ju. Oh. Ja, det, det är nästan inte vinter här längre. Det är faktiskt det jag ska tala om. Uh, jag vill tala om animalieproduktionen. Okay. Och dess effekt på miljön och just det här med växthuseffekten. Animaliproduktion, det är alltså sådana djur som vi äter upp sen? Ko, ko, nöt och får och grisar? Och... Ja, mm. men det, det kan det är ju köttproduktion. Just det. Men animaliet tar ju alltså in äh, mjölk också va? Yes, okej. Vad om detta? Jo, eh, det var någon för några veckor sedan som sa att om bara animalieproduktionen sker i närheten så har det minimala mängder på utsläppen. Och så är det inte va? Det, det talas om att animalieproduktionen har lika stor effekt på växthuseffekten som trafiken ungefär va? Mm. Och, och det, om man då tar att det krävs alltså 10-20 gånger mer energi för att producera animaliska produkter än vegetabiliska. Det krävs eh, 10 kilo vegetabilier för ett kilo nötkött. Och det krävs 200 gånger så mycket vatten att producera ett kilo nötkött mot potatis. Mm. Och eh, just det här med vatten är ju också en pågående problem i eh, miljö. Och vart är du på väg, Sven Hugo? Att eh, informera om detta, för att det diskuterar vi nästan inte alls. Men tycker det, du, är det liksom om man ska dra ut det till sin spets, tycker du att vi ska käka nästan bara vegetarisk mat allihopa? Jag moraliserar inte. Jag, jag äh, säger bara att, jag, alltså... Ett förslag från min sida är ju att man precis som man har en koldioxidskatt också inför mentangagsskatt. Helt enkelt. Okej, okay, på koprutter alltså? Ja, du kan ju mäta hur mycket som går åt. Va? Det, det är klart, det är kanske inte lika lätt som koldioxid. Men, men om jag säger så här, skulle det, för jag förstår att inte du vill moralisera, det känns ju schysst, men skulle det vara bra för miljöpåverkan om vi åt mer grönsaker och mindre kött? Absolut, tror du? Absolut, absolut. Både miljön och detta jag säger, det sa jag kanske inte, men det krävs ju alltså mycket större arealer naturligtvis. Om du behöver tio gånger mer vegetabiler för att få fram kött så är det ju stora arealer. Och det är också en bristvara i världen idag. Så att det är helt riktigt alltså att vi måste äta mindre kött och animalieprodukter. Okej, okay. jag är med nu men jag moraliserar inte men det måste ske politiskt. Åker dock för i världen idag så ökar eh, animalieproduktionen har tydligen ökat femfalt på de senaste 50 åren. Oh ja, du ser och det ser vart det tar vägen. Tack så ja. mycket. Ja. Ja, vi Tack. hörs igen. Tack så länge. Ja, Sven Mattsson i Lund, Kingling. Ja. Det är för mig en gåta att kommunal, vårt största fackförbund, kan acceptera att visstidsanställda har så svag ställning på arbetsmarknaden när var tredje vård- och omsorgsanställd har en viss visstidsanställning. För att få en tillsvidareanställning behöver man arbeta två år under en femårsperiod. Arbetsgivaren behöver bara sätta ett krysser utan annan orsak på anställnings- och avgångsintyget för att göra sig av med en vikarie som har väl är annan orsak upplevs som obekväm. Inga sakliga skäl behöver anges. Vilken vikarie vågar ta ett yrkesmässigt ansvar under sådana förhållanden? Man har all anledning att undra över vilka kommunal egentligen företräder där de kan acceptera så otrygga anställningsförhållanden för vikarierna. Det så kallade utanförskapet kan ha helt andra orsaker än arbetsbrist och sjukdom. Jag heter Mona Lundin, jag är långtidsarbetslös och jag bor i Örnsköpsvik. 10 i 10 ring P1 i P1 och vi får sms från Peter Sandberg i klippan. Ni bönder som klagar på höjd dieselskatt kör på rapsolja vet jag, säger Peter Sandberg. Och Valdis i Södertälje, han mejlar till oss, ring p Det finns gott om folk som sittande i sin trygghet dömer och fördömer polisen. Det är lite tuffare ute på fältet. Hade farbror råkat ut för en kille med kniv som rusar emot honom hade han säkert gjort på sig. Det får inte polis i tjänst göra. Hade galningen gått ut på lekplatsen och slaktat ett par barn då hade det väl varit frid och fröjd. Lite blommor, lite marschaller. Gärna en lapp där det står varför på, skriver Valdis i Södertälje till Ring P1. Karin Kristiansson, eller Kristiansson Uddevalla, hej! Hej! Hur uttalar du ditt efternamn? Kristiansson. Kristiansson, ja. ja. Det är kanske bara här uppe i norra Norrlands inland som vi säger Kristiansson. Ja, så det är kanske så, så är det så, ja. <laughs> Med samma stavning. Mm, mm. Du har jobbat som sjuksköterska. Ja, ja och... Eh... Jag som alla i flertalet i Sverige har ju följt fallet med denna läkare. Yes, i Stockholm. Ja, och, ja just det. Och eh, jag vill inte alls gå in på, på åklagarsidan eller någonting. Utan jag vill bara förmedla erfarenheter som jag har i en liknande situation. Mm. Som och jag har hört en del de nästan har anklagat sjukhuspersonal för mord. Va? Och det tycker jag är ordet är så fruktansvärt för att man eh, mördar inte människor på sjukhus. Och detta här hände för ett antal år sedan min make. Var, eh, han skulle genomgå en operation som han hade alla chanser att eh, klara utav. Mm. Men det är tillstött eh, sådana grava komplikationer. Och eh, i det ja, så alla organ slås ju ut. Det blir ju en kollaps av alla organ. Bland annat man ska fylla på med blod, blod, blod i otroliga mängder. slut så fungerar inte alltså or organen. Mm, så vad hände när det är... Mm. Och eh, han låg ju nedsövd och ligger låg i respirator och eh, vi fick hela tiden väldigt fortlöpande en otrolig information utav läkare och sjukhuspersonal. Som, jag var då helt, och nu är jag sjuksköterska själv så jag kanske är inne på terminologin lite mer än man pratar om den här saker. Men i det här fallet var du var du, var du som anhörig Men så att säga, jag, eller hur? Då var jag bara som anhörig och då vet man egentligen ingenting va? Mm. Så vad hände sen? Jag har förstått så, att, att det kom, blev skarpt läge där när din make... Det blev ett skarpt läge och eh, i samråd med våra tre barn och eh, en svärson som är läkare så beslutade vi att eh, vi ska inte få av, skulle, ja, av, behandlingen skulle avbrytas. Va? Men detta här, jo, det bestämde vi ju inte... Där hastigt, utan vi hade en diskussion om detta. Hur, hur var det för dig som anhörig att samtala med, med, med personal på sjukhuset om detta att, att avbryta den livsuppehållande behandlingen på din man? Det var svårt men eftersom vi blev mötta med sån otrolig respekt och, och min make fast han inte kunde förmedla någonting behandlades också väldigt respektfullt så var det inte så svårt och det beror på att min och jag, vi har talat om detta här tidigare och vi vet vetat varandras ståndpunkter. Så när vi meddelade det, att vi har kommit fram till att vi ska inte fortsätta, ja, behandlingen ska avbrytas. Så säger de så här att, ja de förklarade då hur det gick till, hur det går till va. Man, de, man, man, man tar inte bort respiratorn, man tar bort syrgasen så det går luft. Mm. Sen ökar vi på med medicinering och de sa inte vilka det var men jag förstod ju vilka medicinering det var va. Men vet du, du är egentligen inne på samma som Katarina Bergenvald var inne på lite tidigare i dagens program att det är viktigt att man pratar ordentligt om det med anhöriga förstår jag rätt. Man måste prata med anhöriga och man måste som makare också prata med varandra om man skulle handla i en trots allt ovanlig situation hur man men vill att man ha det. har nu prata om det innan. Ja. Ja, tack, det tack så mycket Karin Kristiansson ja, Vet du, vi har bara några minuter ja, kvar. Oh, jag skulle vilja ja. hinna med Bo Willemsson i Göteborg ja, jag också. Jag kan bara säga det, att det var ett svårt beslut. Jag vill inte komma i samma situation igen. Men om så skulle vara under samma premisser så skulle jag handla på samma sätt. Just det. Så är det med svåra beslut ibland. Jag förstår. Tack så mycket. Nu bor Willemsson i Göteborg. Hej. I Stockholm annars så var du det. Okej, okay, men det var ju... Du, kan... okay. du har för... rört på dig, säger vi. Nej, jag ska. Ja, jag har jag, Stockholm. jag faktiskt gjort. Mm. Mm. Eh, eh, Jo, ämnet för mig det är eh, spektakulära konst, konstinstallationer. Mm. Och bakgrunden till det här då, det är liksom det här som hände i Stockholm här på Konsthögskolan en tjej som bröt sig in på psykakuten ja. och, och jag vet inte om hon skulle hälsa på sina handledare eller vad, vad för någonting Men i alla fall så, och sen var den här killen då som, som kastade sig ut genom ett fönster i en och så klottrade han ner ja just det. och vad tänker du på detta? Jo, och då tänker jag så här våren är ju här och eh, då kommer det upp hundskit överallt. Mm. Det ser man inte minst i tidningarna. Uh, jo, att folk beklagar deras, sig i, över hundbarg menar du? Ja visst mm. överallt hundskit som man ska kliva i. Mm. Och eh, då tänkte jag så, här: vi kan ju gå ut då Allman, och så uh, samlar vi upp hundskiten och så drar vi ner till, till Konstfack och så tummer vi det på på deras entrétrappa. Okej. Okay. Och så, och så kallar vi det för våren är här. För det är då som skiten dyker upp. Okej, okay. är, är du annars verksam konstnär så här i det provocerande, <laughs> inom det provocerande fältet bland konstnärer? Nej, jag är inte med, jag är i Göteborg från början. Så jag tycker om att demonstrera och jag tycker den här killen som pratade om. Om poliser på läktaren igår var väldigt väldigt rolig. Ja, hans det. idé var att man skulle ha att rikspolischefen helt enkelt bjöd in de poliser som hade gjort ett gott jobb. Ja. Och att de fick titta på matchen israel sverige davis Cup. Ja, Då skulle, det, kan... bo... Då skulle ja. det också finnas publik där. Ja, förlåt. Det kan ju finnas fler såna här högrisk matcher så att säga som mm. eller högriskevenomang och det är väl bra om, om på man sitter på läktaren för att, mm. att då de ju risken för, för läktarvåld man kan inte mm. utesluta det Nej. Nej. Nu, nu kära högriskkonstnär Bo Willemsson, Göteborg i Stockholm om jag får kalla dig så, säger vi hejdå för idag, ring P1 från Umeå, jag heter Pia Sjögren tekniker har varit Björn Nitzler och producent Gunilla Nordlund Vi hörs Världen finns alltid i Ekots radiosändningar. Nu blir det ännu mer på webben. En ny särskild utrikessida. Där finns rapporter och reportage om kris och konflikt, klimat och kultur. Där finns bakgrund och analys, förklaring och reflektion. Möt korrespondenter och utrikesmedarbetare på webbens nya utrikessida I bild, i blogg och chatt sr.se-utrikes- studiet onsdag om rättvisare vård inom EU. Allt fler svenskar vägrar att stå i långa vårdköer och söker istället hjälp utomlands för till exempel höftledsoperationer. Rätt till ersättning för sjukvård i andra EU-länder har blivit en het fråga inför valet till Europaparlamentet. Motståndarna menar att detta skapar en gräddfil för de som har pengar, medan förespråkarna hoppas kunna kapa vårdköerna och ge patienten större valfrihet. Studiet efter klockan 16. Thank you.